Bertarara hurbildu diren herritarrek aukera izan dute alternatiba ezbaden oiek ezagutzea eta beste batzuk ere haratago joitea engaiatzea ere. Txomin pobeda. Proposatzen dugu be jendeari engaiamendu batzu hartzea. Eta horietan badira zazpi atal e, energia berriz tagarriak, aurrezki solidarioa, birtok eiratzea, elkartasuna eta partekatzea, laborantza ura helikadura, birtziklatzea zero zabor eta neogitasuna. Aldi guziz badira elkarte batzu, e, desafio horiek proposatzea hituztenak. Esperodugu jende asko eta asko izaitea engai amendu horiek hartzen, milak eizan mergira egiazki gauzak aldatzeko, zinez ez dugu itxoin behar E, erabaki politikorik, erakutsi nahi dugu eritarek aldutela e, gauza e, egoera aldatu konkretuki eta hemen eta orain. Adibide batzu maiten dauzkigu Nicolas Goni, Euskal Herri buru jabe lan taldeko kideak. Elikaduraren adibidea kontutan hartzeko, ba, ipar Euskal Herrian dugu agroindustriatik ateratzeko asmoa duen elaborantzak anbara alternatibo bat, ditugu hainbat erosketa talde urbileko e, zirkuitu, Uh, errigora bezalako iniziatibak uh, Euskal Herri mailako loturrak berriz uh, egiten dituena ba, kanpoko produktuak erosi baino eta, eta gure produktuak kanpora saldu baino ba, berriz konektatu Euskal Herri barruan, uh, hori dena doa uh, gure gure buru jabetza indartzen. Alaia lorreta ekonomilariak beste adibide konkretu batzu emaiten dauzkigu. Ba, ezin dugu hainbeste petrolio kontsumitu, ezin dugu hainbeste erropa produzitu urtero, hainbat e, sektoretan derrigor desazi behar dugu amaituko direlako baliabideak, ezta? Engailemendu hauek zertan baliagarri direna azaltzen dauku Jose Bazkarraga soziologak. Realitate txiki hauek behar bada estigotegi balioko hortik eh, edo ateratzeko, baina E, datorrenari aurre egiteko e, bai balioko digute, ezta er resilientziat e, gehiago izango dugulako, rnagunek gehiago izango ditugulako egitura haukin. Zenbat eta muskulu edo giar horri tenkatuagoa iza eta enkatuago izan geure gizarteetan, e, orduan eta hobetu ibiliko gara e, datorrenari aurre egitekoaz. Mesua argia izan da errita guztion gain dela sistema aldatzea. Amets, Arzaius, bertxotan. Naiz sistemaren xare zorotik neore ezten librea. Zerbait askatzen joan gaitezen horra gaur adibidea. Personak ere izan behar du lurra bezain sensiblea. Alternatibak bai ditu energia eta idea gaurrikasiak gero egunero egin behar du bidea